частина. Жила-була дівчинка, сама винна, навіщо ця книжка? Як Кучма казав, та це було ж вже. Це ж вже було. Дозволь відгадаю, раз ти вже розгорнула цю книжку і читаєш ці рядки, то ти, ймовірно, досі була не сильно щаслива в коханні. О, це прям якийсь такий маркетинг, щоб знайти зв'язок з читачем. Ну, ясно. Оскільки більшість людей вони нещасливі, вони і велика ймовірність, що якщо людина купує книгу там «Люби без ілюзій», вона така, щось треба мені поліпшувати, так? то вона така, так, «Да, да, це ж про мене написано. Стосунки з чоловіками, схоже, завдали тобі неабиякого болю. Ох, чоловіки. І змусили шукати в популярно-психологічній літературі відповідей на найрізноманітніші насущні питання. Чому це все стається саме зі мною? Чому він так зі мною чинить? Учинив. Що я роблю не так? Як можна утнути інакше, щоб здобути нарешті оте бажане довге і щасливе? Ще й півцарство на додачу. Що зі мною не так? Як я здогадалася, думаєш ти? Я здогадалася, бо знаю, такі історії аж ніяк не унікальні. Болісний анамнез – любовних стосунків, такий самий спільний жіночий досвід, як менструації і материнство. Йобаний, блядь, насос! Тиць-пиздиць! Тільки на відміну від них хвора любовь не закладена у нас фізіологічно, а запрограмована суспільством, у якому ми народилися, виросли і живемо. Тож відповіді на запитання, чому так відбувається, як це виправити, слід шукати не в індивідуальній психології, а в суспільних структурах, де прописані наші ролі у стосунках, наш звичний спосіб мислення і наші страждання. О, наші страждання прописані, хлопці, просто що робити? Нам, жінкам, нелегко в любові, не тому, що з нами, кожною окремою Анею, Катою і Наталею щось кардинально не так. Так? Да? І не тому, що ми недостатньо жіночні і не вміємо себе поставити, не тому, що в нас травми, поганих забагато за хуйні у вас, дівчата. Поганий характер і співзалежність. І не тому, що ми не справжні жінки. Нам важко, бо ми, власне, жінки, і зустрічатися більшість з нас доводиться з чоловіками. Блять, така, знаєте, думка, аж хочеться перечитати. Значить, вона каже, там, не тому нам важко, що ми там недостатньо жіночі. Не тому, що в нас травми, а важко нам тому, що ми жінки. Не те, що тим чоловікам, їм так -то легко. Тому що що? Тому що вони не жінки. А хто вони? Вони чоловіки. Ну, блять, просто думка на мільйон. Так, тут то, якась така а, підрозділ такий, так? Іншим шрифтом. До речі, про справжніх жінок. Справжня жінка це страшенно цікава вигадка традиційного суспільства, настаяща жінка. Ну, якщо російською казати, справжня жінка. Ну просто те, що дійсно дуже багато, не те, що там. Ой, я зовсім, оскільки там я чоловік, я не помічаю такого. Ну, дійсно, просто вираз настоящий мужчина, він дуже вживаний. А якщо ми кажемо настояща жінка, ну це дуже-дуже рідко вживається. Дуже рідко. Справжня жінка це страшенно цікава вигадка традиційного суспільства, яка змушує кожну живу жінку з плоті і крові почуватися не такою поганою і винною. Не такою кома поганою і винною. Поняття, справжня жінка це чистої води маніпуляція. І найважливіше, що про нього слід знати, що справжніх жінок не існує в природі. Не буває живих жінок, здатних одночасно виконувати всі еротичні фантазії нашого суспільства, однією рукою будувати успішну кар'єру. Заробляти собі на безбідне життя. Другою – виховувати двійко-трійко ідеальних діточок і водночас залишатися вічно молодою, красивою, пружною, доглянутою левицею в ліжку. Цікавою співрозмовницею – леді-босом. Ну, ти зрозуміла. Навіть перелічувати всі ці стереотипи довго і виснажливо. О, блять, ох, ці стереотипи. Жодних справжніх жінок не існує. Якщо... Ти не трисовив в пальті, такий вираз, трисовив в пальті. Чули такі? я ні. То можеш спокійно вважати себе справжньою, живою, достатньою жінкою, просто тому, що ти такою народилася. Ну, щось у цьому є, типу, сказати так, треба любити себе вже. От ти є, люби себе. Чому б ні? Тобто, ти хочеш сказати, що всі чоловіки козли. І що стосунки з ними від початку приречені на провал, запитаєш ти. Не те, щоб хотілося таке запитати, але складається враження, що ну, хоча б частково в голові у цій Анни Топіліної, таке є. Звісно ж, ні, відповім я. Ну, звісно ж. Але та модель розподілу ролей у стосунках, що і ми, і дівчатки, і хлопчики, за своєму молить, не з молоком матері, та яку ще називають традиційними сімейними цінностями та справжнім коханням, не сприяє нашому особистому егоїстичному жіночому щастю. Блять, як у мене палає, ви собі просто не уявляєте. Ух ти, блять, особисте егоїстичне жіноче щастя. Ну, добре. Утім, це аж ніяк не означає, що альтернативи лише дві або прожити життя у вимушеному целібаті, щоб не поранитися в романтичних стосунках, або терпіти все те, що пропонує традиційне суспільство. Ми – вільні суб'єкти. Щось мені згадалось, як той чувак на стрімі казав «Ми – абсолютні собаки». А тут ну, він про нас, а дівчата, ну, уявіть, чоловіки – абсолютні собаки, він російською казав, а вона пише ми – вільні суб'єкти. Навіть не знаю, як краще. Господині власного життя. І можемо стати тими, хто власним досвідом торує третій шлях. Шлях рівноправних партнерських стосунків. О, це ближче до того, що я кажу. Де нема місця нерівному розподілу влади де наші потреби враховані і задоволені, де нас поважають і вважають повноправною людиною, а не бабою дурою, слабкою статтю і окрасою колективу. Блять, ой, ох. то від чого ми втікаємо? Що завдає нам болю у романтичних стосунках з чоловіками? Знову така вставочка, а, таким другим шрифтом. Поясню один важливий момент. Жінки, звісно, можуть будувати взаємне не лише з чоловіками. Ну, це... А я вже почав хвилюватись. А я вже почав хвилюватись. І одностатева жіноча любов не менш справжня чи варта уваги. Просто це геть інша тема, про яку я, на жаль, знаю не так багато. Саме через те, тут ми зосередимося насамперед на гетеросексуальних стосунках. Це викидає нахуй цю книгу які водночись залишаються найпроблемнішими з соціального погляду. Я ж казав, що коменти токсичні, але, але прям з кожною сторінкою все цікавіше і цікавіше. Перша головна структурна проблема гетеросексуальних стосунків – це, на жаль, насильство. Стоп! Не поспішай гортати далі, мовляв, тебе це не стосується і не стосувати. Ти думаєш, тебе це не стосується? Усе твоє життя – це тебе тебе стосувалось, курва. Багато з нас досі асоціюють слово насильство винятково з рукоприкладством і вважають, що воно стається тільки в неблагополучних сім'ях. Що лише особливі, маргінальні чоловіки б'ють своїх жінок, і ці жінки, напевно, самі їх провокують, а ще геть не вміють обирати партнерів, адже схильність до насильства видно неозброєним оком. І будь-яка нормальна жінка легка легко її розпізнає. «Зі мною цього ніколи не станеться», це цитата. На жаль, часто саме такі є, наші уявлення про насильство у стосунках. Бля, як драматично просто всятися. Але життя, як на біду, значно складніше. По-перше, до насилля може вдатись кожен. На насильниках нема тавра. Вони не носять рогів чи хвоста, і не обов'язково маргінальні. Людина, яка практикує насильство у стосунках, може бути освіченою, ввічливою, ніжною, уважною і навіть значущою особою. Чомусь не знаю чому. Чомусь Петра Олексійовича зараз уявили, як він домашнє насильство вчинює. А. А, та, ще, стоп, та й щоб стати жертвою, теж нічого особливо не треба. Лише опинитись у неці. В тому місці в не той час. По-друге, окрім фізичного насилля, після якого залишаються переломи і гематоми. Така, до речі, книжка, як ви бачите, я скричу за все фотку вставлю, вона така рожева. От думаю, що так щось позитивненько почитаю. Переломи, гематоми. Існує чимало інших видів, які... Набагато важче розпізнати. А зізнатись собі, що те, що з тобою відбувається, це насильство, ще складніше. Насильство у стосунках може бути сексуальним. Так-так, шлюб чи перебування в парі не дають партнерам абонемент на секс. І примус до сексу чи сексуальний шантаж у стосунках теж вважається насильством. Воно може бути економічне і включати маніпуляції засобами існування, коли партнерку позбавляють необхідного. Їжі, одягу, медичної допомоги. Одноосібне розпорядження фінансами. Ти, однак, усі гроші на якусь фігню протринькаєш. Кредити на ім'я партнерки тощо. Насильство може бути репродуктивним, коли жінку уламують народжувати дітей, недбало ставляться до контрацепції, погрожують накласти на себе руки, якщо вона вдасться до аборту тощо. Ой. зрештою, насильство буває психологічне, і під це широке визнання потрапляють образи, приниження, знецінення досягнень, контроль, гіпертрофовані ревнощі, допити, заборони і чимало іншого, що в нашій культурі досі може вважатись нормою. Ну, я вже не знаю, норма чи не норма. Хіба що норма в тому плані, що так в багатьох стосунках це, на жаль, є. Він так сильно тебе кохає? Звісно, він забороняє тобі носити короткі спідниці і дружити з чоловіками. Це нормально! Ха -ха. Ой, а вона, скоріше, до себе буде що казати? Що дружити з іншими чоловіками – це норма. Ой, блядь, просто пилай. Ой, курва мать, курва! На жаль, насильство, особливо щодо жінок, нормалізовано в нашій культурі. Просто от це два речення попередньому реченні, стосовно короткої спідниці, і дружити з чоловіками – в стосунках. А потім вона каже, на жаль, це ж насильство – забороняти дружити з іншими чолов... чоловіками. Ой, що втім не робить його прийнятнішим. Історії, традиції сформулювали в жінок надвисоку толерантність до насильства і гноблення. Уявляєте? Так би, якби це не було сформовано, вона так, тільки ти їй заборонив дружити з чоловіками, все б. Ну, вона ж себе поважає. Взяла б і покинула тебе. Ця терпимість настільки висока. Просто взагалі, я після цієї книжки, я і раніше жінок поважав, а зараз буде ще більше. Ну, я ж просто навіть не здогадувався, що там насильство, гноблення. Ця терпимість настільки висока у жінок, не переплутайте там, що чимало різновидів насильства досі вважаються радше виявом любові, ніж неприйнятною поведінкою, за якою мусять іти миттєві санкції, наприклад, розрив стосунків. О, крім того... Традиційна і традиційно провальна модель стосунків, де тато працює, а мама красива. Часто ставить жінок у фінансову залежність, яка ускладнює розрив стосунків у разі насильства. Прям ставить її просто. Вона така, да ні, ти... Та я ж працювати хочу. Да що ти? Да... Та... Нащо ти мене змушуєш бути просто красивою? Ой, палає. До речі, розмова зайшла за рівно за нерівноправність, Знайомся, Це другий чинник, у якому вкорінена більшість наших проблем у стосунках з чоловіками. Жінки часто шукають у взаєминах тепла, розуміння, турботи і любові. А зараз я Мені просто цікаво. А наступна до речі, було: а чуваки шукають що? Шукають можливість домінувати, прилизувати, чи ні? Значить, жінки часто шукають у взаєминах тепла, Розуміння, труботи і любові. Ці мрії часто розсипаються порохом. Порох. О, я також вона згадує. Коли з'ясовується, що чоловік не завжди готовий давати, бодай, щось із цього переліку. Зате надіється на повне побутове і емоційне обслуговування лише за факт власної присутності в житті жінки. Вау, як вона палає просто! Ну, вам не знаєте, що це... Ну, просто настільки багато маніпуляцій, ну, так, чи є такі стосунки? Ну, вони є, але є ж питання, якщо дівчина, вона хоче тепла, розуміння, турботи, любові, а чувак просто каже, та, блін, ось я тут такий красень, як в тому шоу, там, хата на тата, да? Ось, і все, і все, просто, там, давай, любий і кохай мене такого, який я є. Чому вона з ним формує стосунки, будує стосунки, продовжує стосунки? А то просто взагалі янголятка. Дівчата-янголятка і такі егоїстичні чоловіки. Саме від жінки сподіваються вродженої схильності до хатнього господарювання, приготування їжі і, звісно ж, виховання дітей. Інакше це якась несправжня жінка. Егеш. Знову ж таки, Іншим шрифтом. Що таке побутове обслуговування? Ти вже, напевно, знаєш. У тривалих стосунках із чоловіками жінки рано чи пізно починають витрачати на домашнє господарство і побут удвічі більше часу, ніж партнери. Тут написано, рано чи пізно, у тривалих чоловіках, жінки рано чи пізно, тут навіть не написано іноді. У тривалих стосунках із чоловіками жінки рано чи пізно починають витрачати на домашнє господарство і побут удвічі більше часу, ніж партнер. Завжди. Просто я хотів сказати, що там частіше за все, але частіше за все все ж таки чоловік заробляє також більше в два рази, ніж жінка. Це страшенно несправедлива штука, яка позбавляє жінок отих цінних годин і ресурсів, які можна було б Використати на саморозвиток, відпочинок чи хобі. Але ж емоційне обслуговування – що то за звір? Підлаштовуватись під настрій іншої людини і задовільняти її емоційні потреби називається емоційним обслуговуванням. Я думаю, це емпатія називається, ні? Наприклад, приховувати власні почуття, щоб не образити людину. Усміхатися замість того, щоб висловити невдоволення або ж згладжувати гострі кути у розмові. Підтримувати приємну і дружню атмосферу спілкування. Я хотіла, хотіла, що? хотіла просто взяти і всім зіпсувати настрій. Обматюкати усіх. Зіпсувати усім, блін, вечір. А мені доводиться згладжувати гострі кути. Надавати підтримку, заводити розмови про складне, наприклад, про проблеми у стосунках. Цікавитись емоційним станом партнера, старатися вирівнювати його тощо. Не переплутайте, це називається емоційне обслуговування. Але хіба в цьому є щось погане, запитає ти, запитаєш ти? Ні. Така емоційна праця – важлива частина стосунків. Але вона прекрасна і потрібна лише тоді, коли до неї вдаються обоє у більш-менш однакових обсяг. Ну так правильно. Так правильно. Коли цю роботу перекладають на плечі жінки, а це, на жаль, стається надто часто. Надто часто, хлопці, не переплутайте. Оскільки саме жінок вважають заточеними під розуміння всіх емоційних тонкощів. Вона перетворюється на обслуговування. А обслуговування в емоційному сенсі – це така сама втрата ресурсу, як і побутове рабство, просто значно більш субтильно і малопомітно. Це просто хуйові стосунки. Д Давайте, знаєте, я напишу книжку, і мені треба буде вигадати якісь терміни. Свої терміни. Чи просто вашу увагу більш звертати на якісь терміни. Що там, ви кажете, є термін «хуйові стосунки»? Ні, ми будемо називати це емоційне обслуговування. А чи не може бути, що всі ці проблеми через те, що жінки стали надміру незалежні, а традиційні цінності менш важливі? Це питання. Може, варто спробувати будувати стосунки, як у давні добрі часи і все буде гаразд? Запитаєш ти. Як за тих таких часів, коли жінка... Порядкувала в домі, доглядала за дітьми, а чоловік досягав успіхів у зовнішньому світі та був мисливцем, захисником і кам'яною стіною. Чомусь також згадався Лесь Подривлянський, там у нього був кам'яний довбойоб. На жаль, мушу тебе розчарувати відразу за кількома пунктами. По-перше, давніх добрих часів ніколи не існувало. Звісно, у певні історичні періоди, в певних паршарках суспільства, до яких належала мізерна частка населення, жінки справді жили, як у Бога за пазухою, на повному утриманні покровителя, чоловіка чи батька. Але не варто забувати, що а. решта жінок працювали не менше за чоловіків, паралельно народжували дітей і доглядали літніх. Родичів. І бея жінка при цьому не була суб'єктом. Не мала половини громадянських прав, а її думка, бажання і потреби ніколи не, а, нікого не обходили. Не кажучи вже про те, що її запросто можна було випхати за двері, відлапцювати чи вбити. Треба просто рай для МДшника. А по-друге, навіть якщо уявити, що міфічний патріархальний розподіл праці колись таки існував і діяв на благо жінки, хоча, повторююся, варто трошки глибше копнути в історію, щоб зрозуміти, наскільки це далеко від правди, сьогодні, м'яко кажучи, зовсім інші часи. У сьогоднішній моделі стосунків праця... Зрідка розподіляється так. Він працює, заробляє, вона красива і виховує дітей. Сьогоднішня модель ще віддаленіша від справедливості. Він працює, вона працює, але вона ще й виховує дітей, господарює. І має завжди бути красива, турботлива, сексуальна і ніколи не старішати. Ой, ну я не згоден просто стосовно того, що це саме популярна модель. Просто все ж таки саму популярна модель, так, де працює і чоловік, і жінка, але все ж таки чоловік працює більше, ніж вона. Від нього вимагають більше, так чи інакше. Якщо будуть серйозні проблеми в родині, в першу чергу рішення цих проблем залежить від нього. Це вже не кажучи про те, що все одно... Но Йому також, йому також треба виглядати сексуально м? і красивим бути. Ба більше, навіть якщо вона раптом не працює і може сидіти вдома, в сучасному суспільстві абсолютно ніхто і ніщо, ні релігія, ні суспільні норми, ні сім'я не заважає чоловікові добувачу, будь-якою миті покинуту сім'ю. Зачинити за собою двері і ніколи більше не згадувати ні про колишню партнерку, ні про колишніх дітей. Ну, по-перше, ну, що значить ні релігія, не суспільні норми, ні сім'я? Ну, якщо він покине, він же аліменти повинен платити по закону, це по-перше. А по-друге, так. Так, ну, вони ну, на якомусь відрізку свого життя живуть так, що влаштовує усіх, а потім когось може не влаштовувати. І потреба жити й далі після зникнення джерела доходів може дуже болісно і наочно продемонструвати жінці, до чого призводять відсутність професійного досвіду за очажені самостійності. Це правильно, правильно. Одне слово, якщо ти не любителька наукової фантастики про чарівника на голубому вертольоті, який безкоштовно показує кіно і не просить за це половину твого життя, прав і свобод, то краще одразу будувати рівноправні стосунки, не бавлячись у класичну програму. О, це думка добра. І так, це дуже непросто. Адже рівноправність геть невигідна чоловікам. Ну так, зараз... Особливо зараз такий час, коли просто... Ну, ця книжка, вона ще до війни була написана. 21-й рік Ось вона викладена. Але зараз про рівноправність, яка так невигідна чоловіка. Ну, Так невигідна. Навіть візьмемо просто стосовно тих прав, які є у чоловіків зараз під час війни, і у жінок. Ну, добре. Ну, а якщо просто забути навіть про війну, да, і не дивитися на всю цю ситуацію однобоко, просто візьмемо теж там перше побачення. Я думаю, що більшості чоловіків було б набагато комфортніше, якби дійсно рівноправність була така, і, наприклад, жінки хотіли, хотіли за себе заплатити самі. Нині чоловіки отримують у стосунках значно більше, ніж вкладають у них. Ха -ха. І це не надто спонукає їх брати на себе відповідальність і щось змінювати. Так вона просто вона ж сама до цього пише, що там сидить дівчина вдома, що вона потім, коли ці стосунки завершуються, вона розуміє, що в неї немає нічого непрофесійного ні досвіду, немає зачежень, не самостійності. Ну при цьому при всьому їй здається, що вона до того моменту вона вкладалась більше, ніж чоловік. Знову ж таки, от просто прочитає е е де десь десь про в сучасному суспільстві абсолютно ніхто і ніщо. Так, так, так, так, так. У сьогоднішній моделі стосунків. Коротше, десь тут був абзац стосовно того, де вона казала про саму популярну модель стосунків, яка є. У сьогоднішній моделі стосунків праця рідко розподіляється так. Він працює, заробляє, вона красива і виховує дітей. Ладно. Так ось. Сама каже про те, що популярна система стосунків, де, в принципі, да, жінка, вона там так працює. Так, да, ладно. Тут, вона, тут я вже, можливо, не за ті слова намагався її, там, так би мовити, схопити. Тим не менше. Повернемось до тексту. Це, мабуть, із-за того, що мене емоції просто переповнюють, зашкалюють емоції. Вже хотілося сказати, що ти ж писала сама, що наче саму популярну стосунків, де, де дівчина сидить вдома. Як можна сказати, що вона в стосунки тоді вкладається більше? Вона трошки інакше казала, все, тут питання з ними знімається. Але, зачитаю вам все одно, нині чоловіки отримують у стосунках значно більше, ніж вкладають у них. І це не надто спонукає їх брати на себе відповідальність і щось змінювати. Навіщо напружуватись, якщо знайдеться та, що і грошей заробить, і борщу зварять, і сорочку попрасує. Тобто вона бачить суспільство таким чином, що у нас так, ну, просто більшість жінок, вони тільки так, ага, ну, давай, я буду працювати, я буду варити борщ а і займатися родиною. Так просто тоді виходить, що це ще є рівноправні стосунки. Рівноправні стосунки, де так чи інакше дівчина вкладається в них, просто вкладається більше, ніж чоловік. Утім не погоджуватись на такий суспільний контракт це наш вибір. Так, він може означати, що якийсь час, можливо, досить довго доведеться побути самій. Але самотність не є синонімом неуспіху чи провалу головного життєвого завдання завести в домі чоловіка і дітей. Ми щось більше, ніж додаток до родини і допоміжний персонал. Ми можемо обирати і будувати стосунки лише з тими, хто готовий бачити в нас людину. І з кожним нашим правильним рішенням змінюватиметься і суспільство. А нашим донькам, якщо ми вирішимо їх народжувати, буде значно простіше. Але я відволіклась. Третя проблема, з якою стикається більшість сучасних жінок – це емоційна недоступність чоловіків. Це окрема і дуже цікава історія – Поняття любові і стосунків за останні 100 років змінилися кардинально. Ще століття тому кохання було насамперед чоловічим заняттям. Саме чоловіки горіли почуттями, страждали, гинули за партнерками, готові було б присвячувати одесь сонети об'єктам їхньої пристрасті, видиратись на балкони і вчиняти подвіги задля дам серця. Вона сама каже про стереотипи. Ну, ми ж розуміємо, що е, так... Якщо ми беремо якісь романтичні історії, там таке було. Якщо ми беремо якусь еліту суспільства, оце хтось на вулиці дав газу. Так ось, якщо ми беремо якусь еліту, так, то, скажіть мені, я скажу, там таке було. Навіть якщо ми беремо там якусь еліту, хто там постійно на дуелі ходив, там... в Росії ті самі. Але я ж при цьому, при всьому, я дуже сумніваюся, що в якомусь селі, умовно кажучи, так, якісь сонети там чуваки складали для дівчини. І дуже серйозно якось намагались, так би мовити, довго і красиво за ними ухажувати. Жінки за тодішніми нормами частіше грали роль прихильної, але прохолодної сторони, що приймає. Жінці не личили палки емоцій. До того ж, тогочасний шлюб і народження в ньому і народжені в ньому діти, спадкиємці та спадкиємиці, вважався таким, що помітно підвищує статус чоловіка. Суспільні норми адекватно підштовхували юнаків брати на себе обов'язки. Вони пропонували коханим руку і серце, одружувалися, ставали батьками. Уміння брати відповідальність і дотримуватись слова, слова вважалося одним із ключових чоловічих чеснот. Звісно, звісно ж, ця модель стосунків була глибоко вкорінена в тодішньому суспільному ладі. За тих часів, як пам'ятаємо, жінки не мали права розпоряджатися собою, власним майном – Життя поза шлюбом вважалось немислимим для більшості людей, особливо жінок. Розлучень майже не існувало, в принципі. А позашлюбний секс мав такі виразні мінуси, як суспільне не схвалення і відсутність надійної контрацепції. Жінка, яка починала любовні стосунки чи виходила заміж, ризикувала багато чим. А от чоловік навпаки здобував стабільність, статус, побудови, комфорт, нащадки, які мали його ім'я. Саме тому всі шлюбні ритуали – Виїв палких почуттів і активне завоювання перебували в зоні відповідальності чоловіка. Але часи змінилися, причому цілком химерно. Сьогодні ми живемо геть інакше. По-перше, нам доступна надійна контрацепція, тож дошлюбний секс став новою нормою. По-друге, ми можемо розлучатися стільки разів, скільки захочемо, або взагалі не укладати шлюбу і не заводити дітей. А по-третє, ми жінки отримали рівні права і можемо існувати без підтримки чоловіків. Здавалося б, стільки змін, що мали б життя, в новому і прогресивному суспільстві. Але чи так воно насправді? А а що не так, як тут кажуть? Мені здається так, ні? На жаль, ні. Ми живемо в суспільстві перехідного типу, в якому збережено чимало рудиментів із минулого, химерно переплетені переплетених з новими тенденціями. І що ми бачимо? З одного боку, ми досі впевнені, що саме чоловік має виявляти ініціативу, завойовувати і підбивати клинці до своєї дами серця. З іншого, паралельно із цим давнім переконанням, виросло нове, що почуття, стосунки, шлюб і діти – це те, чого потребують лише жінки. Перший раз таки чую. А справжні чоловіки йдуть на це винятково з почуття обов'язку або з примасу. Згадаємо хоча б популярні народні фразочки, Типу, одружила на собі, затягнула в рак чи вкрала чоловіка. Ну, такі фрази є дійсно популярні. А є, є і інші фрази, коли, наприклад, хлопцю починають казати, ну що, коли там собі знайдеш дівчину, а що це ти ще не одружений, та таке саме. Це нове переконання. Народжується одразу з кількох соціальних та історичних передумов: по перше, зі згадуваної вже доступності до шлюбного сексу і стосунків без зобов'язань. По-друге, через руйнування інституту довічного шлюбу, а також статусу шлюбу і спадкоємців для чоловіка. По-третє, через реальний післявоєнний дефіцит чоловіків чоловіків у східній Європі, через які придатних для друження досі вважають рідкістю або неабиякою цінністю, та й наше суспільство надалі активно пропагує цінність. Материнство і стосунки для жінки, не поширюючи те саме на чоловіків. Серйозно? Серйозно? Та будь-який кліп взяти, будь-який фільм взяти. Там, в першу чергу, таких чоловіків показують. Ми поговоримо про це детальніше в одному з наступних розділів. Але факт незаперечний. Ми живемо у світі емоційно недоступних чоловіків. Ніхуясомі які не хочуть брати на себе відповідальності та вважають стосунки чимось таким, що потрібно тільки жінкам. Ніхуя собі. Ми ж і надалі очікуємо від них видатних подвігів, яскравих емоцій, сернат під балконом, відповідальності і бажання брати на себе зобов'язання. Здавалось, що могло піти не так. І на сам кінець четверта структурна проблема, з якою ми маємо до справи в стосунках з чоловіками, проблеми зради і невірності. Чому саме в стосунках з чоловіками хіба жінки не зраджують, запитаєш ти? Запитаю. Звісно, зраджують. Просто проблема в тім, що жіночу зраду досі вважають чимось надзвичайним і пояснюють низькими моральними якостями зрадності. А от на чоловічу зраду суспільство дивиться зовсім інакше. Ну, яке суспільство? Ну, більшість так чинно. Все одно, якщо чоловік зраджує, і після цього стосунки продовжуються, все одно вважають цю пару кінченою. І все, все одно вважають, що ця дівчина, вона їбанута. Навіть просто, от чому згадався приклад, стосовно Хілларі Клінтона, Хілларі Клінтон і Біла Клінтона. Те, що вона його пробачила, я думаю, що це був дуже серйозний мінус для її кар'єри. Її нормально вже навіть в Америці не сприймали за цього більше людей, тому що вважали її за цього, ну, просто, блядь, нюнію. Ну, як можна після цього бути а, з ним продовжувати? Ну, мені здається, що, ну, щонайменше, мені здається, що казати, ну, так, він же ж чоловік, він зрадив, вона повинна його пробачати. Такого навіть близько не було. Навпаки, якби я був американцем, я б за неї точно не голосував. Якщо вона такий шматок лайна, що вона це пробачила, ну, я точно не хочу, щоб вона керувала моєю країною. Ось і все. Бодай раз у житті. Ну, так чи інакше, да? Чи є такий стереотип? Ну він точно не є однозначним. Бо дай раз у житті, чи, ймовірно, значно частіше, тобі, напевно, випадало чути популярний міф про те, що чоловіки наче то за природою полігамні істоти, створені так, що щоб засіяти своїм генетичним матеріалом найбільшу територію, тобто мати статевий контакт з максимальною кількістю жінок. Жінки у цьому міфі грають роль моногамних матерів сімейства, яких не цікавлять сексуальні втіхи чи широкий вибір партнерів, які того лише і прагнуть, щоб приборкати чоловічий сексуальний натиск і впхати його у рамки моногамної парності. Ну, Зоро, знову ж таки, це вибір кожної людини, вірити в цей міф чи ні. Невід'ємна умова існування цього міфу – різні погляди суспільства на жіночу і чоловічу сексуальність. І з ними ти теж, мабуть, знайома. Чоловіка, який виходить у контакт з багатьма жінками, суспільство вважає палким ловеласом, жеребцем і казановою. Кожна наступна партнерка лише підтверджує його цінність і привабливість. Жінці ж, велика кількість партнерів загрожує статусом шльондри і пропащої дівки. Секс з кожним новим партнером ніби відбирає часткою цінності, завішуючи натомість брудними ярликами і зневажливим ставленням. Ну, про це ми з вами неодноразово на стрімах розмовляли. Я казав, що так, ну, з одного боку, у нас світ, в якому є подвійні стандарти, а з іншого боку, все ж таки, щоб у чоловіка була велика кількість жінок, йому треба прогресувати. Йому треба гроші на те, щоб хоча б просто... Йому було за що і де з ними зустрічатись. Щоб на нього велась велика кількість жінок, йому треба працювати над тим, як він виглядає. Йому треба працювати над своєю успішністю. Тому що, ну, скоріш за все, якщо у нього не буде не зовнішності, не успішності, то у нього буде, будуть великі проблеми, щоб бути казановою. Тобто, дуже часто буває так, що, і майже завжди буває так, що чоловік, у якого багато жінок, він для цього між цими зустрічами серйозно працює над тим, щоб себе покращувати. А жінка, у якій дуже багато чоловіків, у неї лише є її врода частіше всього, вона працює виключно на те, щоб підтримувати свою красу, і ходить на побачення. Все. Частіше за все так воно і буває. Тобто ті жінки, які дійсно працюють над своїм там, інтелектом, у них є свої якісь цілі, амбіції, у них є свої кордони, у них зазвичай, ну, все ж таки не вистачає там часу на те, щоб часу і бажання постійно ходити з різними чуваками на побачення і трахатись. Розумієте? Ось, і саме головне, так? Чоловік, у якого багато жінок, його вважають крутим, тому що у нього, окрім цих жінок, є дуже велика кількість своїх особистих якихось якостей, які і дають йому можливість з цими жінками спати. Ця система поглядів має глибоке історичне коріння і проростає одразу з кількох фальшивих тверджень. Якщо придивитись до них ближче, нескладно зрозуміти, який хиткий фундамент цього колоса. Колоса. Спершу раз його походження. Тут не знайдемо нічого нового, оскільки жіноча сексуальність дуже довго прив'язували до репродукції а батьківство – це така дивна штука, яку до появи ДНК-тестів неможливо було довести, то майже в кожній культурі існували практики обмеження і стримування жіночої сексуальної поведінки. Діти – це тверда валюта і надважлива частина будь-якого соціуму. Тож соціум природно завжди намагався контролювати, коли і від кого, і за яких умов вони народжуються. Для утисків і контролю жіночої сексуальності існувала ціла низька способів, зокрема, Прямій заборони й покарання у разі порушень. Найпопулярнішими методами були схоже штамп шльондри і відторгнення суспільством за надмірні сексуальні зв'язки. Чоловікам при цьому негласно дозволялося мати дошлюбні і позашлюбні статеві стосунки без репутаційних втрат із можливістю й надалі жити в суспільстві. Усе це, звісно, не могло не вплинути на суспільні погляди щодо чоловічої жіночої сексуальної поведінки внаслідок яких і сформувалися знайомі нам ідеї про те, що жінкам насправді секс не дуже треба, а чоловіки готові стрибати в ліжко за першим помахом жіночої ручки. Як ти вже зрозуміла, тема ця дуже широка і говорити про неї можна безконечно. Ми неодмінно візьмемось за це в одному з наступних розділів, які цілком присвячені сексуальності, а зараз я хочу лише окреслити проблему. Суть її така. Ідеї та установки, що їх сповідує суспільство щодо нормальної поведінки різних статей не можуть не впливати на нас і наших партнерів. Вони так чи так, чи так формують наш погляд на життя і нашу поведінку. Заводячи стосунки з чоловіком, ми одночасно заводимо стосунки зі всіма цими установками, які до певної міри визначають також учинки поведінку нашого партнера. Звісно, моногамія – далеко не єдиний спосіб організації взаємин, і багато кому вдається збудувати цілком успішний відкритий шлюб або етичні поліаморні стосунки. Та якщо тобі до вподоби класичний варіант 1 плюс 1 і не хотілося б розв'язувати ще й проблему участі у стосунках третіх осіб, то взаємини з чоловіками в тій ідейній парадигмі, яка існує нині, можуть видатись досить складною штукою. Отже, ми перелічили кілька основних проблем у стосунках, породжених структурною нерівністю між чоловіками і жінками. З одного боку, причому. А так? <плес> На жаль, усі вони так чи так стосуються кожної з нас, але це не найсумніше. Найбільша проблема сьогоднішнього ідейного поля в тому, що за будь якою з цих проблем винними завжди роблять нас, жінок. Отакої. Ми відповідальні не лише за власну поведінку і вчинки, а й завжди за кожну ситуацію, за поведінку того хлопця. Якщо чоловік не хоче зобов'язань і не бере на себе відповідальності, ти не досить приваблива, хороша і спокуслива. Перший раз таке чую. О, дивіться, вона пише: значить, якщо чоловік не хоче зобов'язань і не бере на себе відповідальності, вона каже, хто винен у цьому, ти не досить приваблива, хороша і спокуслива. Я так розшифровую. Не хоче, зобов'язан, і не бере на себе відповідальність. Це все ж таки не хоче стосунки будувати. Ну, тобто там розпочали, наприклад, там, потрахались. А далі він не хоче. Чи завжди правильно казати, що з дівчиною щось не так? Ні. Ну, ну ні, ну, немає такого. Хоча тут, знову ж таки, Питання, а чого вона? От історія їх якось розвивається. Вона бачить, що він не хоче, а вона все одно продовжує хотіти. Коротше, як мені здається, насправді це набагато все складніше, ніж отак просто сказати, у всьому в таких випадках звинувачують дівчину. Кажуть, що так чи інакше вона знайде чоловіка, який захоче відповідальності. Чому вона саме з ним хоче будувати стосунки? Вона що, тупа, блядь? Це не хоче брати відповідальність. Дай й добре. Нехай йде там собі їбеться. Знайдеш собі іншого чоловіка. Якщо чоловік не робить нічого для стосунків, не вкладається і не забезпечує сім'ю, ти поводилась недосить мудро і не змогла його надихнути. Ой, да, звісно. Да постійно кажуть, що він просто там не роба, що він лінивий, що він чмошник. Чуваків хуєсосять за те, що він там недостатньо заробляє грошей. Тільки так. В нашому суспільстві чуваків, які не заробляють достатньої кількості грошей, щоб забезпечувати там, свою дружину і своїх дітей, їх хуєсосять на кожному кроці. Якщо чоловік підняв на тебе руку, ти його спровокувала. Якщо чоловік побив або убив жінку, суспільство одразу береться шукати причину в поведінці жертви. Так, да, конечно! Так, да, конечно! Мені здається, що ну, от вона тут е, насправді також пиздить. Якщо десь показують там, по телебаченню, наприклад, що чувак побив там, бабу, то зразу думаю дійсно, що він якийсь відбитий, він агресивний. Якщо е, він її вбив, кажуть, треба його надовго е, в тюрягу. Все. Якщо чоловік не зробив обіцяного, ти просто не спромоглася нормально попросити. Ой, які просто, ну, просто святі жінки. Угу. Якщо ти нормально попросила 200 разів різним голосом, ти його пиляєш, а тому не заслуговуєш на нормальне ставлення. Якщо чоловік на тебе накричав і образив, ти його спровокувала, не треба було пиляти, виносити мозок і поводитись, як істеричка. Якщо чоловік до тебе чіплявся, спробував зґвалтувати, чи зґвалтував, це тому, що ти поводилась... Виклично вбрала за коротку спідницю, не продовжила почати і таке інше. Серйозно? Якщо чоловік тебе зрадив, це тому, що ти перетворилася на баберу, розтовстіла, народила дітей і стала нудною квочкою. Або тому, що в тебе надто часто боліла голова, і ти не могла видавати секс на першу вимогу. Ну, знову ж таки, так чи інакше, це хуйові стосунки. І чувак, наприклад, хуйовий, як, якщо взяти там всі ці пункти, так, дійсно. Але і дівчина, яка, ну, я не знаю, чому вона з ним залишається у стосунках, якщо її це не влаштовує. Хоч би що відбувалося, за поведінку чоловіка завжди відповідає жінка. Ну, це ж неправда. І вона ж винна у всьому, що відбувається з нею у стосунках. жила була дівчинка, сама винна. Ми так звикли нести це нескінченне почуття провини, що здебільшого не помічаємо його, а просто виволочимо на собі самі вантаж відповідальності за побудову стосунків. Дай вгадаю, ти навіть цю книжку взяла з полиці лише тому, що хочеш зрозуміти, як би його так вивернути, щоб стосунки з чоловіками почали нарешті складатися як треба. Адже причина, чому цього не відбувається, криється в тобі, правда? Але тут у мене для тебе одночасне погані і хороші новини. Погана новина в тому, що ні, причина не в нас. Ми не відповідаємо за все одно осібно. З одного боку, це знімає з нас важкість провини, але з іншого наголошує, що від нас залежить аж ніяк не все. Чужа поведінка і суспільні установки прибувають поза нашим контролем. Особливо, якщо ти бачиш, що суспільні установки такі, блядь, хуйові, як ця авторка пише. І чарівної пігулки, яку можна з'їсти і одразу стати цією мудрою жінкою, який вдається будувати стосунки з чоловіками без проблем, сліз і страждань, не існує. Ні, ця книжка теж не допоможе, як і будь-яка інша. Але й хороші новини. Ми не відповідаємо за поведінку інших. Ми не винні в тому, що інші ставляться до нас так, як ставляться. Ми не спроможні махом руки змінити суспільні переконання і установки, що формувалися тисячоліттями. Та все ж ми – суб'єкти, і маємо певний ступінь свободи. І єдине, що можемо змінити – це власне ставлення до проблеми, хоч би як банально це звучало. Ми можемо спробувати зрозуміти те, що відбувається довкола нас, побачити несправедливість, закладену в основі багатьох явищ, розібратись у механізмах їх функці... функціонування і виробити для себе оптимальну стратегію поведінки. Одне слово, оскільки єдиний ключ до успіху лежить у розумінні, спробуємо розібратись в тому, як улаштований світ навколо нас. І почнімо з базового, з різниці соціалізації чоловіків і жінок. Я думаю, що на сьогодні цього буде достатньо. Палає, ой, палає.